Yəni bir davam eləyirik. İslamdan çıxandan 10 də nə məsələni keçirik. Biz hansı məsələdəyik? Artıq çatmışıq. Nisanc məsələdəyik. 6 6-cı Deməli, çıxardan məsələlər, dedik ki, şeyx dinə, yəni dindən çıxardan məsələlər, dedik ki, bəzən qeydli. Dedi ki, bəlkə də əsaslarıdır. Çünki Bəzi hamilə deyirlər ki Baxmayaraq dindən çıxardan məsələlər çoxdur Ondan da çoxdur Sadəcə Şeyh Rahimullah elən gətirib ki O çoxsu bunların içində var Və həmçinin Şeyh Rahimullah e, Yəni yaşadığı yerdə bu problemlər var idi Ona görə ancaq bunları çəkib Başqalan yox Və lakin Şeyh Rahimullah demək olar ki Elə məsələləyə gətirib ki O məsələlər Hər bir vaxt olub Hər bir vaxt olub Və indi də var Və dedik ki, birinci məsələ Allah s.ə.q. qoşmaq Şeşdir O da ibadətdə Nəyisə Allahdan qeyrisinə sərf eləmək Məsələn, tutsaq ki Qurban kəsmək ibadətdir qurban Allah üçün kəsilir. Vəla o vaxt ki, qul bu qurbanı başqası üçün keçsə ki, onun yaxın olsun deyə ibadət kimi, təbii ki, buna daxil deyil, məsələn, ölmət mənasında və sahib. Bunlar daxil deyil. Məsələn, evi gəlir biri, sən onun gəlişdən görə kəsirsən, o şiqdər orada, işinə yoxdur. Sadəcə, ancaq gedirsən, məsələn, hansıq qəbirə onun adına və ya onun xətirinə və ya Ona, o yerdə nəsə güdürsənsə, onu kəsməklə, o yerin təsirinlə də güdürsənsə, o təbii ki, şiqdir. Və ibadətdə neysə sərf eləmişsən. Və ya, məsələn, duada. Dua da ibadətdir. Duanı yalnız Allaha eləmək lazımdır. Xüsusən o məsələlərdir ki, yalnız ona Allah xasdır. Məsələn, istəyəndə Allah tənstəmək lazımdır. Qorxanda Allahdan qorxmaq lazımdır. Bunlar nəsə ibadətdir. Qelisin olmaz. Belə dön, şirkətə dön, çünki sən o ibadəti qəlissən sərf Sonra dedi ki, ikinci nə idi? Vasitə. Vasitə. Vasitə qoşmaq. Vasitə qoşmaq da Şeyh Rəhimullah burdu ki, təbii ki, vasitə qoşmaq olar, lakin Şeyh Rəhimullah o vasitədən danışdı ki, hansı ki, şəriətə uyğun de olmayan. Sonra onun şəfaati də dedi. Adındır. Sonra, hemçinin, sonra üçüncü şərt nə idi? Üçüncü, daha doğrusu İslamdan çıxanda məsələ? 3 şəkər yoğunda olsa, əzələsə, onları təkfir etməzsə, yox da onları üç dəkəm. Deyəsən, 4 deyəsən, 3 kafiri-kafiri görməyəndir deyəsən, yoxsa budur? 3 kafiri görməyəndir. 3 deyəsən, kafiri-kafiri görməyəndir. Yəni... Gidiyələk 3-dən şəkər. 3-dən şəkər. Kim müşriklə kafir, kafir görməsə. Daha doğrusu, kim müşriklə kafir görməsə, üçdə, 33. Hə, kim müşrikləri kafir görməsə və ya şəkkiləsə. Və onların düz saysa, kafirdir. Sonra dördüncü. Peygəmbərdən peygəmbərin gəldiyi yolla etmə. Hə, gəldi. Dedi ki, kim Peyğəmbərin yolun, yox, başqa yolu. Peyğəmbər salarsa yoluna 3 saysa, Bir saysa, o da küfr edir. Və sonra 5-ci Peyğəmbər salmasını bəyənməsə, etsə belə, hə, rəmmə üçün. Ki məsələn peyğəmbər salırlarsa, nəsə gəlibsə, onu bəyənmədsə, ikrah etsə, hə. Hətta etsə belə o küfür etmiş olur. Və 6-cı dediyi ki, Peygəmbər gətirdiyi hansı bir gətirdiyi şey ha, bir, bir şeyə isticab nəmi? Yəni peyğəmbər salsan gətirdiyi şəriətə və ya məsələn özünə yəni bu da e, bunu eləyəndə nədir? Kafir. Təbiəti var küfür, var kafir. Məsələn deməkçi ki, kim belələcə küfr etmişdi, o demədə öləni kafirdir. Amma kim belə etsə, kafirdir, aydınca bu, artıq başqadır, yenə tətbiq olunmur şəxsə, hətta baxırdı küfrə. Yəni, farq var, küfr edib, ola bilək insan əmənində və ya sözündə küfr edib, və ya demək, kafirdir, artıq vəsifdir ona. Ayrı şeydir. Və təbii ki, istizalimi Allah Subhanallah dininə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və kafirdir edən. Onda şək şey yoxdur. Bu, o küfürlərdəndir ki, hansı ki, buna təkfirin şəhətləri tətbiq olunmur. Bundan qabaqçılərə olunur. Bundan qabaqçılərə o şəhətlər tətbiq olunur. Və bu, küfür olunmur. Çünki istizə eləyən, ələ salan, ə, məsələn, peyğəmbər salışına ev görən və ya hansısa naqistiyonu nisbət edən ə, nəfsində və ya nəsəbində və ya dinində Və ya xəsiyyətində Bunlar nəməsi kafirdir Yəni kim deyir, belə şeylə eləyirsə Və ya məsələn tutaq ki Ona alçatsa Hansısa bir şeylə Ey baxdars sonda O, söhüş hökmündədir Peyxanbər sallallahu ərsini mən Və Söyənin də hökmünədir Aydındır, kafir olmandan sonra Ölüm. Ölüm Hər qoyulur Sadəcə alimlər ixtilaf elə bilər. Bunu necə öldürürsən? Kafir kimi aydındır? Yoxsa kafir kimi o, mürtəd olub e, öldürürsən? Biraz ixtilaf elə və sonra ixtilaf elə əgər e kim belə küfür eləsə, tövbə eləsə, tövbəsi qabuldu yoxsa yox. Və burada e Bu məsələdə də alimlər ə, bəzi məsələdə toxunublar. Məsələ, hamısı iqtifak edib ki, şəkək yoxdur ki, kafirdir. Kim peyğəmbər salısa, ələ salısa nəsə, söhüksə. Yəni, Allah'a necə? Allah'a da həmsələdə aiddir. Sadəcə, bəzi ə, alimlər, məsələn, onlardan biri Ebu Hanif, Rahimullah deyir ki, ə, ə, ə, deyir ki, Ağar zimmî. Ağar zimmî söysə? Səmmî büsbüdə kimdir? İslam dövlətində, yəni Hə. müsəlmanların arasında, şura məsələn, nəsrani və yahudi. Ə, bu zimmî gedir. Bunlar sizin zimmî gedir bunlar. Hə, bunlar söysə, biraz fərqlənir müsəlman. Müsəlmanlar söysə, deməli, hökm budur ki, kafirdir və həmçini öldürürsən təbii ki, bu hakim aidləyə, qazıya adını birdən məsələni görürsən, söylür Allahə, subantala və ya Peyğambər salı səmi və ya şəriyyəti, sən toxununməsən toxununməsən, amma bu məsələlər hakimin işidir hakim eləyir, eləyir, eləyir el, el, el, qıyamət gözlədə cavab edəcək yəni, sənliydi ölmü yəni, qərarlığa yerini getirmək ona görə Əbu Hani Farahəmuhulla müxalifdir, yəni bəzi alimlərə, hansı ki, cəmr alimə deyiblər, əgər zimmî söysə, onu öldürməyik. Təbii ki, bəzi amilər deyiblər ki, əgər zimmî söysə, İslamı qəbul etsə, buraxılır. Çünki əslən kafir idi. İslamı qəbul etsə, İslamı qəbul o buraxılır. Əə Bachə i̇slam Rustam Yəni Abu Hanifan qovluğun zəif sahib. Yəni diri kişim öldürdürür. Zimmi də, də bax onaq tövbəsinə öldürülür. Həmçinin bu məsələyə aid ələ salmaq və ya söymək iki hal, iki qismdir. Var açıq-aydın ələ salmaqdır, söymək var ehtimal. Ehtimaldır bu söyüş söyüb. Və ya ehtimal ki, ələ salıb bu. Yəni, bunlarda da biraz az fərq var, görürsən. Çünki görürsən, alimlər bu məsələyə toxunublar. E, yəni, aydın olsa aydındır, kafirdir. Amma ehtimal olsa, ehtimal olsa baxmaq lazımdır lügətə. Bu söz, bu ləfz, bu hərəkət nə dəlalət dəl edir? Yəni, əgər dəlalət edirsə, küfrə, ələ salmağa, söhüşə kafirdir. Yox, əgər dəlavət etmirsə, ələ salmağa, aydındır, söyüşə o, onda nədir? Kafir salim olur. Yəni, belə məsələdə, yəni, urfa dönülür. Yəni, cəmatın arasında işlənən sözə, hərəkətə. Yəni, cəmatı baxırsam bu anda. Ki, hə, məyyən bir şəxsi hükm vermək üçün cəmatı baxırsam, bu etdiyi söz, əməl, ələ salmaqdır, söhüşdür, yoxsa yox, ehtimaldır. Cemaat arasında əgər bu söhüşdürsə, ələ salmaqdırsa kafirdir. Əgər yox, cemaat arasında bu söhüş deyilsə və ya ələ salmaqdırsa kafir olmur. Yəni, bu məsələ də var. Yəni, açıq aydın bir də ehtimaldır. Yəni, nə qəstirib burada? Sonra həmçinin... Ə, Şeyh Hülusan da bu məsələyə taxınır. Yəni, əgər dəqi bilinmirsə, şeyh deyir ki, bün, təymiyə, bu məsələdə cəmatın ürfinə qayıdırsa, ürfi məsələdir. Yəni, cəmatın o hərəkətinə, davışqılarından və s. Görürsən, onlar, onlarda necədir? Əgər pis mənaz verirsə, kafirdir, pis məna vermirsə, heç nə yoxdur. Həmçinin Təbii isə birisi də ələ salmaq, yəni, sövmək odur ki, e, nə isə e, təhqir eləmək də, yəni, adamı təhqir eləmək, şəhnini salmaq aşağı. Yəni, bu mənalardır. Ələ salmaq, sövmək. E, Həmçərin, bu məsələdə burada alimlərdən deyənlər var ki, e, kim bir söz və ya bir əməl görsə, əgər O hələm dəqiq deyilsə, o kafir olunmur Məsələn, Şeyh Hristam deyil ki, Allah, burada Əgər bir şəxs Peyğəmbər salısa, əziyyət versə Lakin bilmir Bilməyə ki, bu əziyyətdir Peyğəmbərə sallallahu sələmə Və qəsdi əziyyət vermək olmuyor Bu sadəcə asili sayılır Məsələn, şəxsi kiran səslər səslər yalandı, məsələn, səsi qaldırmaq. Adın səsi qaldırmaq. Olub bəzən səhabələr səsin qaldırıblar. Hətta yəni axır xəstələndiləndə Peyğəmbər sallallahi əleyhi və səlləm deyir, gətirin qələm, vərəq, yazım ki, zəhati düşməyəsiniz. Orda səsi qaldırdılar səhabələr. Yəni Şeyh deyil ki, Raxanullah, baxma lazımdır. Baxma lazımdır. E, yəni, qəstinə. Əgər bilirsə, qəsti ələ salmaqdırsa hə. Yəni, qəsti ələ salmaqdırsa, məsələn, tutaq ki, səs qaldırmaq kimi. Aydındır. Onda kafir olur. Yox, əgər qəsti deyilsə və bilmirsə nə inir, onda ası sayır. Yəni, Şeyh Qanunullah bu təfsilatı verib. Yəni, əməllə, əgər qəstdən olsa, əməllər batıldır. Ona İbn-i -iqeyn İbn Qeynq Rahimullah deyir ki, əgər deyən adam və ya edən adam qəsti ə, təhqir deyildirsə, və ya bilmirdi bu təhqirdir, və ya başqa mənada deyirdirsə, lazım deyil ki, ona hökümü tətbiq eləyək aydındır. Ola bilər məsələn, ə, yəni burada şeyxlər nə məsələ, yəni bunu İbn Təmidir Asarül Mas'ul kitabı 2-ci cild 120-də, bir də Alamul Muqīn İbnə Qaymi 4-cü cild 403-cü səhifədə. Yəni bunu ola bilər bəzən, o bəzi yerlərdə adət, adi sözdür məsələn nə kəlməsə. Amma bəzi yerlərdə məsələn o söyüşdür, pis sözdür, yaxşı söz deyil. Və ya bəzi yerlədə bəzi, hərəkət bəzi o hərəkət pisdir. Bu ürfüdür ürf məsələdə ona görə baxırsan ürflə hökm verirsən. Aydın dəy. Həmçinin <coughs> amma söyüş və əl səma özlündə yəni küfrdür. Sadəcə alinlər ixtilaf ediblər. Peyğəmbər sals söyənin tövbəsi qəbuldu yoxsa yox. Yəni tövbələsə buraxa cizalandıra bıraxar, məsələn, araqçan kimi. Və s. Cavab yox, bıraxılmır. Ona görə İmam Əhməddən soruşurlar, Abdullah oğlu. Abdullah deyir ki, atamdan soruşdurum ki, peyğəmbər sahəsində söhən barədər. Tövbə elətdirmək lazımdır onu. O da deyir ki, xeyr, onu dürmək lazımdır. Onu tövbə elətdirmək olmaz, tövbəsi qəbul olunmur ona. Allah yanda özü bilər, Allah subhanət qəbul edir əlamət amma bizdə yox. Rəul dəci. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm söyür. Ona görə Halid ibn Validdən gətirir burda. Halid ibn Valid Peyğəmbər biri söyür. Halid ibn Valid öldürür onu. Çağırma tövbəyə. Ona görə səb budur ki, tövbəsi qəbul olunmur. Çünki Peyğambar sazı söhənin tövbəsi qəbuldur. Yəni, Allah yanda demir ya. Yəni, burada. Yəni, bizim yanımızda. Məsələn, elə günahlar var, tövbə ilə yanda adam bağışlayır və ya cəzası verilir, qutardı. Amma bunun yox, bununki ölümdir. Bəs salam. Bakın, Şeyh Rahimullah burada üç də nərə gətirib ki? Bəzi ilə deyir ki, bəli, tövbəsi qəbul olunur. Çünki bəzi üç rəy var, bari, tövbəsi qəbul olmaqda. Bəzilə deyir ki, tövbəsi qəbul olmur mütləqən. Bəzilə deyir ki, tövbəsi qabuldur mütləqən. Bəzilə deyir ki, kafir tövbə eləsə qabuldur, olsa. Kafir da ki, söhüb, ələ salıb Peyxəmbəri, salıb ar İslamı qabul etsə, vaxtlanır, qəbul olacaq. Müsəlman ise qabul olmur. Söyüb qutardı, ələ salıb qutardı. Allah istəyir, budur ki, qəbul olunmur yəni, tövbəsi. Yəni, o öldürülür. Təbii ki, qeyd edilir ki, yəni, sən öldürəməzsən, sən toxunəməzsən, onu dövləti deyir. İslam dövləti. İslam dövləti rəhbər, qazılar təyin olunur, məhkəmələr, onlar təyin olur, onlar hökm verirlər. Amma sən isə görürsün, biri öldürəməzsən, toxunəməzsən ona. E, təbii ki, burada şıx bəzi dəlillər gətirib, o, Firqənin ki, hansı ki, deyirlər ki, tövbəsi qəbuldir. Məsələn, onlar gətiriblər ümumi dəlilləri ki, hansı ki, Allah spontan edir, Allah talad tülü tövbələ qəbul edir. Elə günah yaxudur ki, tövbələ qəbul olmasın, ümumi. Və ya, məsələn, tutaq ki, İbn Abbasdan rivayət var ki, o müsəlman ki, Allahı söhəyər və peyğəmbər sallallar səhnəmir söyər və peyğəmbərlərin birinin bu riddətli laşə tövbə eləsə qəbul olunur, tövbəti və sə Bəzi dəlillər var hansı ki, o birinci rəyi hansı ki, deyirlər ki, tövbəsi qəbuldu. Məsələ budur ki, qəbul deyil, çünki birinci rəyi dəlillər ümumi dəlillərdir, ümumən. Məsəl Allah subhan təala qəbul edəndir. Və sarvesəlam amma xüsusən dəlillər var ki, görsən ki, söyən öldürülüm, qəbul olunmuyum xüsusən o ayəyə ələ sağlıları sonra Allah subhanətənə deyir ki artıq kafir oldu baxmanın onlar dilək ki biz zaraf hazırlıyordur yəni qəstimiz şeydə öldür açıq dəlildir hə. əmçinin o rəy şansı ki deyir ki kafir, tövbəsi qabuldur o daha üstündür daha üstündür Necək -şey Xuruslam da deyir, Rahimullah deyir ki, heç bir sahabədən gəlməyib ki, Allah söhən, Peyğəmbər salsın, söhən tövbəsi qəbul olsun. Heç bir sahabədən gəlməyib. O İbn Anbasın, deyə bilərsən ki, bəs bir axt, İbn Anbasın rivayəti var idi. İbn Anbasın sözünə də deyiblər ki, onun sənədində nəsə zəifliyi var. Yəni, səhə görməyiblər. Ona görə Lakin səhib buradır Yəni tövbəsi qabd olunmur, öldürülür oradan. Hələ müəllif də Rəxmi Allah yəni, Burada Bu məsələ daha tərcəkləyir Yəni daha səhib görür Lakin orada fərq var yadaşlar. Peyğəmbəri sövəyən Salalar üçün bir də Allah sövəyən Fərq var Peyğəmbəri sövəyən öldürülür Təbii ki, bunu qazılır da məhkim olunur Sən elə bilməzsən Allah söhəndə bəzən fərq görməyəm. Məsələn, ona görə bir şeyh Hüresaq üyitəyəməyən Raham Allah deyir ki, onun tövbəsi qəbul olur, yoxsa yox. Bunu deməli, sağlıq kitabı da gətirir 3-cü cil 1017-ci səhəfə dən 1020-ci səhəfəyəcən. Lakin ə, burada müəllif deyir ki, 2 rəyə gətirir, heç bir rəyə üstün saymır. Sadıcə rəylə gətirir və deyir, bunlar belə deyir, bunlar da belə, Və lakin özü heç nə demiyorum, bu arda. Yəni, Allah sövmək bir az fərqlənir. Düzdür, o daha böyükdür, ancaq fərqlənir. Alimlə fərq görürlər. Həmçinin... Lakin, bura, bu da daha şeydir, yəni, qəbul olmağa daha üstündür. Qəbul olunmağa. Çünki, əgər Peyğəmbəri söylərsə, Allah subhanı təbələlər, Peyğəmbərdən də birincidir. Allahın haqqı, baxmaq, Peyğəmbərdən də məxluqdir. Həmən şeydir, yəni, həmən şeydir. Ona görə sövən Allah, kafirdir, hükmə ölümdir, düzdür bunu biz eləyib məliyyətinə, bunu dövlət eləyir, İslam dövləti əgər varsa və tövbə eləsə də qəbul deyil. Tövbə sənin Allah subhanətlər aranda. Allah subhanətlər ola bilər qəbul etsin, amma e, cəmaat isə, insanlar isə, bu dünyada onun cəzasını verməlidirlər. İslam dövlətində böyle olmayan Şey İslam dövləti olmayan biri bir yerdə daha tövbə eləsin və səlam. Ona görə mən ərdən deyirək ki, o, ə, asilən bəxti gətirib. Asilən bəxti gətirib. Təbii ki, bizdə görürsəndə necə, də zinadır və s. bu normaldır, buna ceza yoxdur. Düz ərdən o mama, rozalar, papa, rozala tuturlar. Amma yenə də baxmaq. Yenə pula vuraxırlar və ya Allah ilə yatırlar. Onlar da gəlirlər, sonra çıxırlar. Yenə oğurluqdan məşkəl olurlar. Yəni İslamda cəza elədir ki, bir də eləmir onu. Amma başqa insanların ixtira etdiyi qanunlarda isə cəzalar elədir ki, tam şey olmur. Bu həqiqətidir. Görürsən, tùrmədə saxlayıb çıxır diyen oğurluqçu təzən gəlir tùrməyə. Amma İslamda yox. İslam şəriəti elə qurulub ki, o cinayətkarı elə cəzalandırır ki, hə, bir də o qayıtmır o işə. Qayıtsa da nadirallarda qayıdırır. Məsələn, təsələ uğurur. Bir də əlin getdi. Birin hə, kəsirlər. Birin kəsirlər. Özə solu. Sağ, sağ saxlayırlar. İkinci də bu adam uğrasa, ikinci əlin kəsirlər. Sol ayağın kəsirlər. Aydındır. Yəni, sol ayağında özə də Əli bin Əbi Talib deyib ki, tam yox, sümükdən yox, yarısından ki, gəzə bilsin. Aydın də, gəzə bilsin. Hə, yəni, üçüncü dəvə uğrasa ancaq, burada ixtilaf olabilər. Bəzilə əlimlə deyir ki, davam edirsən, kəsməyi davam edirsən qayçına, bəzilə deyilə yox. Da, yəni, bu üçüncü dəvə uğradı, daha bunun başını gəlsin. Aydın də, hə. Yəni İslam qayda-qanunu belədir ki, o cinayət ona görə İslam dövləti olanda cinayət az olurdu. Çünki bilirdilər ki, ən çox oğurluq istəyən eləyə, baxır əlinə belə ayğındır, gücəcə <gülüyor> səy gedir, o onu saxlayır da, amma belə isə məsələn gedir türməyə, 10 il, 15 il verirlər, yeməyini verir, içməyini verir. Sonra bu Avropa Şurası da gəlib, televizor zəd qoyublarcaza. Məlum işçi yorğan döşəy Məni aldı. Furus bunlar düzəlməyəcək. Bu tərbiyə deyil, tərbiyə üsulu deyil. Sadəcə müvəqqəti saxlamaqdır adamı. Amma İslam qaydaları yox, peygamber. Deməli, həmçinin bu məsələyə aid bir dənə məsələ var ki, o Allah Subhanahu buyurur ki, "Qulu və ayati və rasulihi kuntum tastahejun." Digərən inşallah Allah Allah Allah ailəninə və peyğəmbərlərinə peyğəmbərlə. Əla Bu ayə kimə görə nazil oldu? Yəni, münafiqləri görə yoxsa müsəlmanlar olub bu əli salınlar. İbn-i Tevədiyəsi müsəlman olub. Hə, hansı ki, deyir ki, yəni, onlar dilləri biz qəstələmədik. Hə. Burada iki dərək var, məsəl. İki dərək var alimlərdən. Məsələn, i̇bn Abbasın, i̇bn Məsudun təfsirində gəlir ki, Qat Qat Qat Qatadənin, daha doğrusu, Mücahidin və başqalarının ki, bu ayə münafiqləri görə nazılıb səbəb münafiqlər olub və həmçinin İbn-i Teymiyədə bunu neçə yerdə deyib Aslanın Məsulu kitabında neçə yerdə deyib və həmçinin Şeyh Hafızı Həkəmi Əqidət Firqan Naciə kitabında deyib həmçinin Şeyh Xüseymin də deyib fətvalan birində ki bu ayədə nazun olanlar səbəb qəst münafiqlərdir lakin ikinci nə deyir ki müsəlmanlar olublar nazir olunan səbəb e, e, ələ saldıqlarına görə bunu da birini teymi edib iman kitabında lakin bilmirəm hansı indi yəni axtara, vaxt olmadı baxım hansı daha üstün görmüşəyək şey. yəni şeyxdən hər iki var necə ki məsələn hər iki rəy də var lakin baxı bilmədim hansı axırıncı deyil çünki belə olanda alimlə baxma lazımdı axırda ansın deyib. Aydın da de. görsən alim deyir əvvəldə soruşandan fikrini dəyişir. Nə qayda olub belə? Xüsusən də araşdırır da yox. Araşdırır, hə, araşdırır və ya dəlil gəlir, o bile dəlil olmuyor, o dəlil olmuyor, onda deyib belə. Sonra dəlil aydın olandan sonra və ya gələndən sonra deyib başqacın. Ona görə xüsusən məzhəblərdə bilinir bu. Məsələn ona görə Fikir verirsə, dörd məhzəbə Aba Hanifənin, Şafiyni, Malikə, Əhmədin Görürsə, sən, hər məhzəbin Bir dənə İmam Əhməddən başqa məhzəbindən Həmbənin Var köynə məhzəb, var təzə məhzəb Məsələn, ona görə Şafiynin kitabı Məsələn, oxuyanda ümum üm kitabı Özü yazıb Ana kitab, ana, adı ümum Fikri Orada məsələ deyir ki Şafiq qədimdə dedi Təzədə belə dedi yəni qəza of çıxında. Bu alimlər də bu eyb olmuyub. Alimlə deyiblər söz, sonra dəyişiblər o sözü. Burada yəni dəlləyə görə danışıblar da. Ayırdım. İndi burada balçalar məni ittiham eləyir. Sən qabaq belə dördün, indi belə deyirsən. Üçüncü yazıma gəlmirəm. Mən həmişə bir dənə söz demişəm. Hə? Düz yolu ola bilər. Çürük məsələlərdə olub ki, demişəm belə, sonra demişəm belə. Amma Yadmı, yav, onlar istədiyi, şeylə, qəst etdiyi şeylər mənə həmşəyə minəhəl edmişəm. Göy, ki, deyirdilər, mən qabaq cihat deyirdim, indi demirəm. Bu, bir sənədir. Bu, ki, təsə qardaşlar ki, olar gələnlər, əvvəldən mənə görməyiblə axı. Olan Allah tım açındır. Yoxsa, həmşə mənə mövqin bir oldu bu məsələdə. Lab tutaq ki, lab belə fərzirliyə ki, adam deyib onu. Belə fərzirliyə, amma deməmişəm ona. Mənə aid deyil Mənə aid deyil Laf ki, dimişən, dim biri Laf ki, soru fikrindən dönüb Dəllər ona aydın olub Yəni, bu, ey bir deyil bu Ey bir deyil Yəni, insan öz fikrindən dönməyə ey bir deyil Əksinə, onu göstərir ki Allahdan qoxmağına Haqqı istəməyinə Ey bir deyil Biz hələ tutduq bir də şey gedmək Yox, olmaz Dəll aydın olundan sonra dəlilən gəlməli lazımdır. Dəlil də həmə gətirə bilər sənə dəlil. Hətta başqa firqələr də, sufilər də, da. Baxın əsas dəlil nədir? Düzgün yerində, düzgün yerində çəkilə, yerində qoyula və düzgün yanaşıla bu dəlillə qarşı. Düzgün başa düşülər. Yox, səməd dəlili gətirə bilər. Yəni insanlar fərhimləri ayrılıq ayrılıdır. Ona görə məsələn, var aqlaniyun firqələr, aqlaniyun ağl ağla, ağla tabılarlar. Məktəzlər məsələn ağların firqələrindəndir, mətəzillər. O da bölünmüşlər ki, axırda özləri də deyirlər, gəlin yığışaq, bir dənə rəyi gələrdi, azaldaq bu fikir bölmələrini, bölüm ağal bölmələrini. 19 ə, ə, firqə girir çəri otağa, müzakirə gedir və sair, çıxanda 20 firqə çıxır. Yəni yenə yəni bir dənə təzə şey çıxır. Biri də deyir, "Allah, doğrudur, mən bundan qatılıqdan başqa da şey düzəldə bilərəm." Şo Yəni, hər kəsə ağlı bir başqa daxı. Yəni, şəriyyət ağla tabi də öl. Ağlı tabidir şəriyyətə. Ona görə, məsələn, ağlani firqələri fikir böyüsün, məsələn, rafslərdə də var. Məsələn, bu hədisə ağlı qabulləm eləmədiyinə görə mən rədd diliyirəm. Bu şəriyyətə ağlı tabi. Ağlı nəyə düz gördü, deyir, düz deyir. nə Nəyə onun ağlı düz görmür, deyir ki, düz deyil. Hələ olmaz Şəriyyətdə elə şeylər var, həqiqətən ağır dərkələməyəcə onur. Ahirətin, nizolmağı, cənnətin və s. Ağır dərkələməyəcə onur. Mədə öybə bizdən inkarlıyayım bunu. Bir, elə şeylər var, başqa şeylər, çoxdur. Ağır tabir şəriyyətə. Ona görə şeyh İbn-i Teymiyyədən iki dərə rəyv, əncə şeyh Hüseyminlə də. Sadəcə, yəni iki dərə rəyv alacaq, iki dərə rəyv Nasib oğlu nəfətlərdir səbəb. Səf nəfətləri ilə və Nasib oğlu müsəlmanlara görə. Düzan anlamalıdır, çünki hər iki tərəfdə də böyük alimlərdir. Yəni ikinci tərəfdə müsəlmanlar deyənlər görək İbn Teymi iman kitabında Məhəmməd ibn Əbdülvahab kəşf-i şübəhatda deyib bunu kim müsəlmanlardır. Sonra Süleyman ibn Abdullah Təsil-i Azil-i Həmi kitab toyunun şərhində. Sonra Əbdurrahman ibn Hüseyn Fətul-Məcid yenə kitab toyunun başqa şərhində. Sonra Şeyh Hüseymin Kitab-ı Tohidin şərhində o da bunu, bunu deyil Ki, səbəb müsəlmanlardır Yadıma düşdüyü nəsə demiş ki, şey, Kitab-ı Tohid-i geri Kitab-ı Tohid-i Tohid dedin Deyilən şeydir, nəsə, yox, Yoxsa başqa şey yadıma düşmür hə? Nəsə hə, Deməli <coughs> Və lakin burada müəllif Müəllif Biz mənbə kitabın şərhin də elimizdə Abdulaziz ibn Reis Reisdir, Bakı Lakin bir dən bunu şərhi deyil də, yəni kitab. Çünki bura gələndə bir neçə nəşr var, Fawzanın da başqalarının, Şəxsanənin və başqalarının. Ola başqalarını. baxıram. Yəni, bir dən bir şərhinə gəlmir alimi. Yəni o oxuyuram belə, o şey soruş xülasəni deyirəm sizə. Ha, məsələn, burada deyir ki, müəllif şərhçi özü deyir ki, səhi budur ki, münafiqlər görə olur olub. Ayrındır. Sadəcə burada ehtiraz eləyə bilərlər sizə. ki, söz ki, münafiq. münafiqlər səhə bilansı olur. Çünki sizə deyə bilərlər ki, yaxşı. Ondan ök ki, iman gətirdiyizdən sonra Artıq küfür etdir Yəni, onu göstərək ki, onların iman gətirmişdilər Aydın da ona görə müəllif, rahimə Allah Burada cavablar verir Deyib ki, əgər desələr belə Deyilə ki, münafiqlər, möminlər kimidir Dünya əhkəmlarında Müamilədə, dünya müamiləsində Dünya əhkəmlarında Münafiqlər, möminlər kimidir Yəni, müsəlmanlılar xəzahirə münafiqlər Batrən kafirdilər Zahirə müsəlmandırlar. Ona görə ə, alimlər deyib ki, bu dünyada müamələ necə müsəlmanlar kimi olacaq onunla, münafiqlə. Ona görə də o şeylər ki, o şeylərdə ki, təkfir olunur mümin, həmçinin münafiqdə təkfir olunur zahirə. Biz batını bilmirik. Aydındır. Hətta münafiqləyə höküm verilməyir, hətta nifaklıq isar olu eyləməyincə, münafiqləyə isar olu o zahirə müsəlman sayılır. Həmsinin, burada deyir ki, Rah Rahimullah, e, yəni Allah subhanətə alə o kəliməni nitki, küfür sayıb. Qədgəfərtun bədə imanikum. Yəni zahiri, batılı şeydən danışməyib. Yəni zahirə görə höküm verib. Çünki olar ki, küfrətdilər, ələ saldılar, onu görə. Bunu göstərək ki, problem yoxdur münafiq demək ayədə səbəb. Çünki zahirən, onlar da müsəlmanlar kimidir. Təqfir olunurlar və s. Aynındır? Hə. Və həmçinin burada şey, üçüncü məsələ də gətirib cavabda, ki, hələ disələb cavab verəsiz deyə, Bu ayədə ki, təkfir onlar onları, kafir olunur ha. Onlar, kafir onlar, ha. Onların münafiqlərini nə görədir, yoxsa ələ salmaqlarını görə? Ələ salmaqlarını görə? Onların ələ, salmaqları. ələ salmaqlarını görədir. Onu göstərir göstəri ki, ələ salmaq köfürdir. Onların münafiqlərini görə kafir olmadılar onları. Onlar da kafir idilər. Ələ salmaqlarını görə, zahirə mü müsəlman olduqlarına görə kafir oldulardır. Çünki burada deyil ki, müəllif, rəhməlullah, Peyğəmbər salsın, münafiqləri çoxsun tanıyırdı. Hətta Hüzeyfə, radiyallahu anhə, ibn-i xəbər vermişdi onları barədə. Lakin buna baxmayaraq, onları təkvir eləməmişdi. Zahirən. Hətta kövnəyi Abdullah ibni, Ubey ibni Səlula verir ki, kəfənlər çünlər. O da kimdir? Kəfənlər. Hətta namaz qıldır ona Ona namaz qalanda Ömər ürxatlar keçir qabağına Deyir ki, ya Rasulallah Bu filan kez e, Deyir ki, çəkil Ömər Sonra ayı nazir olur Sən onlara dua etsən də etməsən də Deyir etmə Deyir etsən də Etməsən də Allah tələbə qabirləyəm ki Namazan qılır Cəmanızdan qılır ona Əl-Muxəddəb və başqa kitablarda, fəz kitablarında. Yəni burada deyir ki, e, baxmayaraq peyğəmbər sahası olana zahirən muamələ edirdi. Çünki zahirən onlar Müslümanlar gedirdilər. Baxmayaraq bilirdi ki, kafirdir. Hağındır. Ə e, e, Həmçinin qardaşlar, yəni bu məsələdə hansı e, ayə əcidə hə, məsələ. Hə. O yandı öyle ölə o yandı lansaydı. Görüm gələn necə baxırdı yanarsa. İnşallah. Amma sonra nazil oldu, sonra ki bir də olanın qəbrinin üstə dayanma. Ondan sonra tərk elədi. O tərk elədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki munafıq o bilirdi axı. Munafıq bilirdi. Amma qeyrilərisə yox, bilmirdilər. Ona görə Umar ibn Xattab nə deyir? Baxırdım, Hüzeyfə qlandı qılırdım. Amma bilmir. Ələn munafıqdı yoxsa yox. Ha, Hüzeyf idi, hə, iştonə görə. Deyim baxırdım, Hüzeyfə qılırdsa bilmir, yəni göstər ki, səhabələ bilmirdilər kimdir munafiq dəqiq. Əg e, qılırdla. Sadəcə Peyğəmbər Hüzeyfə dediyinə görə Umar Xattab də baxırdı, Hüzeyfə qılırdı, qılısılı qılırdım. Adında çünki 2 dayı var. Birində gəlir tövbə deyib, bir dolan de qəmrə üstü deyəmə oracaq qəti gəldi. Amma ondan qabaq o ayə gəlir ki, sən eləsə öndə, eləməsə öndə, Allah qala bağışlamıcı yolları. Buxar, Müsrlə də dədir. Yaxşı. İnşallah gələn də isə yanına çıxması getirəməm. Yanına salın, inşallah. Hı. Sonra həmçinin, qardaşlar, ə, yəni bildiyi ki, ayə münafiqləri yönələsə olub. Həmçinin ə, Həmsin, bu məsələyə aid məsələlərdən həmsinin aiddir başqa peyğəmbərlər də sövmək həmən şeydir yəni bizim peyğəmbər salcı sövmək kimidir yəni kim İsan sövsə Musanı, Adəmi, Nuhi həmən şeydir necə bizim peyğəmbər salcı həmən həmə bu məsələyə aid məsələrdən peyğəmbər salcı zövcələrin də sövmək həmən hökumdir Yəni, Peygamber sağısını sövcəsiz çöyməyə, sövcəyən sındıqdır. Ona gələ, min Teymiyyə deyir ki, rəhəminə Allah, Fəmə mən səbbə əzvacın nəbi sallallahu aleyhəm fəqələ qadə əbü ya'lə, mən qadəfə Aişə bimə barra Allah minhə kəfər, bilə xiləf. Deyir ki, min Teymiyyə rəhəminə Allah, qadə deyir ki, ki, Peygamber Aişə radiyallahu anhə, müminlə ələməsənə, O ki, Allah s.ə.v. onu darat qazandırdı ki, bildirdi ki, təmizdir. Ondan sonra da bunu desə, ixtilafsız, xilaf yoxdur ki, onda o kafirdir. Həmçinin buna aid eləmək olar, həmçinin, qardaşlar, sahabələri. Yəni, sahabələri söhən kafirdir. Təbii ki, bunlar ümumi hökümdir, bunlar biləz fərqlənir. Sadəcə, fərqi nədədir, qardaşlar? Peyğəmbəri çöyməklə, Allahı çöyməklə məhəyin qədər bəzi amilə fərq görsə də amma zövcəsini çöyən sabələyə çöyən dərhal çəkür olunmur. Aydındır. Küfürdir. Amma bildiriləndən sonra, cəd qalxanından sonra buna. Həmçinin bu məsələyə aid məsələlərdən həmçinin mələklər. Mənə imanın Şəhətlərindən ələ salısı, təhqil dəsə, ələ peyğəmbəri salmış kimdir. Yəni, mələyləri suyan, Kitab, kitabları suyan, peyğəmbərləri suyan Şəhətlərindən ələ salısı, təhqil dəsə, ələ peyğəmbəri Bax, bu, ə, bəzi məsələlərdir. Ə, bəzi məsələlərdir. Həmsinim, burada müəllifdir ki, Rahimullah, Allah söyənlə və ələ salanlarla, dini ələ salanlarla oturmaq haramdır. Oturmaq haramdır. Sadəcə burada müəllif deyir ki, şərh eləyir biraz məsələn. Deyir, əgər oturanlar iki qism ola bilər. Ya onların oturanlar o ələ salma ilə razı olanlardır, bunlar da kafirdir. Oturmaqları ilə. Yox, ələ, razı deyillər, ikrah edirlər, istəmirlər. Nifrət elirlər. <coughs> Onlar künahkardırlar. Yəni, künah daşıyır. Aydın dəyə, birdən məcbursan oturmaq, elə məclis istəyir, məsələn ki, və elə yerdir ki, çıxa bilmirsən. Amma əslində, hələ məclisləri gedinmək olmaz. O məclisləri Allah söylür. Aydın Allah söylür, məsələn, ə, ə, Peyğəmbər söylür, din ələ salınır. Hələ məclisləri oturmaq olmaz. Neçə ki, bu, valik şey, şey, E, Valentin bayramı O, məsələn, qeydlim olmaz Çünki o, Valentin kafirdir İkinci də, o, keci gündüz Allah söhürdir Deyirdi ki, Allahın oğlu var Hədis-qüçü də gəli baxır Qulum mənə söhür, hansı ki ona söhmək olmaz Demək ki, mənim oğlum var, övladım var Belə demək, Allah söhməkdir Ne Bə görsən, bəzə avamlar, bədbəxlər Valif bayramı qeyd edirlər. Valif bayramı. Olmaz. Belə məsələlərdə müsəlman çox diqqətli olmalıdır. Və sonra şeyx Mühammad ibn Əlbəh, Rəhimehullah, Rəhmeten Vasi'a deyir ki, qolul-ı müsennif əs Yəni məsələn, Deyir ki, əs-sihr. Və minhu əs-sərf və atf fə man O radiyə bihi kəfar Və dəlil-i təvləhu ta'ala Və mə yualliməni min əhədin hətta yəqulə innəmə nəxn fitnətun fələ təqfur İnşallah 7-ci məsələ gəlir yani sehir İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə Allah bilir düzün Allah subhanətələ vəzəyə şübhanələrdən etsin